...a căzut pe locul al patrulea. Liderul clasamentului pe puncte, germanul Marcel Kittel, câștigător a 5 etape în actuala ediție, a fost nevoit să abandoneze după ce a căzut și s-a accidentat la umărul drept. În posesia tricoului verde a intrat acum australianul Michael Matthews. Dar știrile importante din sport de-abia acum încep... Ce yeah. s-a mai întâmplat... Yeah. Rapidul a fost salvat cu forța Băi, mă, lași de primăria cu forța. sectorului 6. De fapt, de primarul sectorului 6. 6? Da. Așa. 1. Păi nu era și 1? 1, 6, 1. Domnul Dan Tudorache de la Tudorache sectorul 1 a fost inițiatorul. Băi, mie, mie, uh, sectorul 6 ni se alătura. Și în sectorul Da Dar și domnul Fira era. Da, e confuzie știi? totală. Sunt foarte mulți primari din București. Toate primăriile vă... vor să salveze da. Rapidul. Dar știi de ce? că lume? Nu, a zis domnul Dragnea că el e rapidist de când avea trei anișuri. Da? da? După ce, ce a zis, zis domnul susține. Dragnea, frate, nu vezi ce se înghesuie primarii? Dar da, inițiatorul proiectului e domnul Tudorache de la sectorul 1, da. deși rapidul e în sectorul 6. Dar eu m-aș -aș fi așteptat. Nu înțeleg ce s-a întâmplat. Doamna Lia Olguța Vasilescu. De la Craiova. n o să-i a salva, salva Craiova deja. Nu, nimic mai da, salvează, dar, și rapid are deja. are experiență. Eu, da. eu îmi dau rap... seama ce se întâmplă în sectoarele 2, 3, și 4 nu și 5 da, de ne-au să... reacționat până acum. O să fie mari probleme cu aceste sectoare. Știți că sunt foarte multe discuții, și între rapidiști. Acum lumea e nehotărâtă dacă ar merge să. ai dori să susțină o astfel de echipă susținută politic. Știți, și rapidiștii sunt din nou împărțiți. Acum, Rialul Rapid nu are carnet de partid cum era Este membru de partid acum ar membru de parte. Pe scurt, Dan Tudorache a obținut pentru primăria sectorului unul dreptul de a folosi numele și culorile, brand rapid. În cum a, a 5.000 50 a de euro pe lună, da, da așa, așa da. e prețul. Da? Uh, și a, a primit astfel un drept de preemțiune pentru licitația și va avea loc în septembrie, practic, pentru că în septembrie va fi o licitație la care se va vinde brand rapid, uh -huh. dar el fiind acum al primăriei, dacă va exista un eventual alt cumpărător, acela va trebui să lase echipa la primărie pentru un an de zile. Da. De deci deja... Sincer, eu nu înțeleg ce o să facă că nu, cu logo-ul Că nu pot să pună rapid pe autobuzele din sectorul, că nu e un nonsens. Adică ce să pui rapid? Alea <laughs> stau un trafic, sunt blocate. Nu, nu e nimic rapid în Acuma, traficul din București. mai e o problemă. Există două echipe care au continuat tradiția Rapidului în teorie, care se numesc AFC Rapid și Mișcarea CFR. Ambele au promovat sezonul ăsta din Liga 5 în Liga 4. Da. Și acum primăria trebuie să asocieze cu una dintre ele le, ca să intre în Liga 4. -a. Le cumpără pe toate. Una am. are datorii de 2 milioane de și a, a zis primarul că sub prea. nicio formă nu are sens să intre în combinația asta. Iar cealaltă, Mișcarea CFR vrea 50% din toată afacerea, știi? Și primarul a zis aloc, pe păi, ce facem? Și ce n-are primăria bani? nu tocmai primăria are 17 milioane buget. Asta e. Păi dacă zice domnul Rapid, ok, ce Acum acum tu ce vrei? E normal să fie două echipe. În momentul ăsta avem două echipe, Universitatea Craiova. Correct. Avem două stele. Da. Steaua București și FCSB. Bravo. Deci două. era normal ca și Rapidul să vină cu două. Eu nu înțeleg la Dinamo ce se întâmplă. A da, da, mi se pare haos total când au și e a doua echipă. Da. Despre asta e vorba. Da. Să așteptăm să Eu unul aș prefera Rapidul ăla din Liga a 4-a, lăsat să crească ușor ușor, care să revină în Liga 1 la un moment dat și cu care să luăm Champions League. Eu știu care este soluția pentru salvarea fotbalului românesc. Să se schimbe șefii la PSD și fiecare șef nu o să-și aleagă o echipă de suflet. Și no. în felul să toate primările din țară o să cumpere echipele și o să dea toți banii în fotbal și o să fie fericire. Mă scuzați, colegii, nu vreau să începem și noi emisiunea? Hai! Bună dimineața! FM. Pe aceeași cu tine... Mă știi când spuneam că de dragul tău eu mor Tu zâmbeai, nu sunai la 1-1-2 Adunam, scădeam inimi și-mi dădea Că jumătatea mea lipsă e inima ta Să simt că fără ea Aș fi complet Dezechilibrat Cine crede că dragostea trece Prea ușor Nu simți simțit niciodată ce înseamnă să se fie Intâmplă să spun și ceva frumos, și femei fiind tu s o înțelegi pe dos. Alte ori mi se stinge lumina după un pahar, și ai vrea să mănânci fără poza, dar în buzunar. Bescurcai din fire, fără iubire aș fi un încurcat. Dar tu faci ce vrei din. Turbadur azi delicat. Cu Vlad Petreanu și George Zafiu În direct de pe plaja Europa FM Doamnelor, domnilor, bună dimineața! Cei pe care ați ascultat mai devreme sunt Eduard Sanda și Ioana Ignat. Doar pe ata se numește piesa. Vă reamintesc că ați votat o număr mare, mare de tot la Radio Voting în urmă cu doar câteva săptămâni și în această dimineață am ales să invităm pe plaja Europa FM la studioul Europa FM ca să ne aducă live piesa asta absolut minunată. În altă ordine de idei, dacă ne ascultați în drum spre muncă sau dacă sunteți la muncă la ora asta, felicitări! În sfârșit, Fraților, muncim pentru noi Abia din a șaptea luna anului Un român poate spune că muncește pentru el Pentru că până atunci muncește Ca să-și plătească taxele pe muncă Pentru stat Asta, Asta este. Ce vrei să spui? E pe jumătate e. merge la stat, jumătate rămâne la Cam noi. Camp acolo, da. Calculul e foarte ușor de făcut. Practic, statul e aproape jumătate din suma plătită de un angajator angajatului. Adică dacă ei ce să spun, cum iei tu zafiu 10.000 de euro bani în mână, înseamnă că Europa FM de la stat aproape 20.000 de euro pe acolo. Puțin Am mai puțin, dar ce mai contează suta unde intră mie. Exact. Ce să faceți de calculul. Tehnic, sigur, <laughs> Și pentru exactitate, dacă echivalăm taxele în zile și luni lucrate, ar trebui să muncim doar pentru asta până pe 7 iunie într-un an. După care ar fi banii noștri. Sigur, e o metaforă, dar, dar valorile astea sunt corecte ca să înțelegeți cam cât dăm, de fapt, taxe la stat. Și pentru boieri, pe vremuri se muncea mai puțin, că era zeciuiala. Zeciuiala însemna o zecime și bine trăiau oamenii, da. plăteau doar zeciuial. Asta, ce să vreau să mai spunem? Cum ne comparăm cu alte țări din lume? Da. La mijlocul anului trecut, calculează un organism denumit Inițiativa pentru Competitivitate, un calcul similar indica ziua libertății fiscale, că asta 7 iunie este ziua libertății fi fiscale, până Persona pe 7 iunie. Ziua libertății da. fiscale. Practic, din tot ce câștigi într-un an, da. dacă ai un job constant tot anul, cei ai câștigat până pe 7 iunie, dai la stat. După aia, de 7 iunie e ziua libertății și după aia lucrezi pentru tine. E... Eh. Anul trecut, ziua a libertății fiscale în România Era 23 iunie pentru români Deci lucrurile se îmbunătățesc Bulgaria avea 18 mai Eu deci deci zic că ne acolo Plăteau taxe mai mici Și noi suntem cu românii pe locul 21 În 28 de state ale Uniunii Europe. Acum sper deci sunt, câțiva, sunt câteva țări Vreo șapte care, în care Se taxează mai mult Dar 20 în care se taxează mai puțin Sigur, ziua a libertății fiscale Pentru unii dintre cei care ne ascultă în începe da, pe 1 ianuarie de fapt că aia nu plătești taxe și dacă nu plătești taxe, ești liber. Da, până la un moment dat. Da, e și până un... Sperăm că doar până la un moment dat. Da, sper că ne-ați înțeles pe, pe bune acum și să nu înțelegeți că deja suntem în perioada în care nu mai plătim taxe până la sfârșitul anului. Da, nu e o metaforă, dar da. oamenii înțeleg. Jumate din, ce, din banii pe care îi câștigă un angajat, de fapt e asta. Aproape jumate. Mulțumim 40... pentru informații, Vlad, ești un meseriaș. Da, o să vrești. vorbim despre tine cameseria si puțin meseriași. mai încolo în deșteptarea doanelor. domnilor. Vă mulțumim că v-ați trezit cu noi. Dacă sunteți pe al, vă așteptăm pe plaja Europa FM. Noi suntem uh, deja aici, prins să bem cafeaua împreună. Așa că haideți, bună dimineața. Înșteptare cu Vlad Petreanu și George În direct de pe plaja Europa FM. S-au sacrificat pentru ca noi să trăim în pace Au fost la un pas de moarte Dar au luat viața de la capăt Cu proteze sau cu urmele gloanțelor pe ei 15 militari români Răniți în teatrele de operațiuni Din Irak și Afganistan Pleacă din nou în misiune Acum la jocurile paralimpice Invictus în Canada Europa FM susține echipa României Susține și tu pe militarii Care au riscat totul și au sacrificat viața Pentru noi și pentru România Intră pe europafm.ro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 Te așteptăm la BCR cu sfaturi pentru suma potrivită proiectelor în care crezi. BCR! Hai nebunit! Îl pățit în salată, ia cit! Da, o Ce-haștri, ce-o-haștri! o stiu la cap! Pune lămâie, mai pe natural Bucură-te de vara de România Așa cum îți place ție La penia ai săptămâna asta piersici La 1,99 lei kilogramul și unic, înghețată diverse sortimente La 4,29 lei Ofertă valabilă în perioada 19-25 iulie 2017 În limita stocului disponibil Penny știe ce ne place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 Hei, hai să-ți dau un punct. Dacă ți s-a făcut dor de gustul adevărat de roșie, vino la Piața Lidl De săptămâna asta te așteptăm cu roșii mari și zemoase din soiul tradițional românesc Buzău 1600 Pentru că gustul adevărat nu se discută, ci se savurează Doar la Piața Lidl găsești roșii Buzău 1600 la 5,99 lei kilogramul Piața Lidl, prospețime zilnic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 Flango Discount Days. Ai până la 70% reducere la sute de produse și rate fără verință cu aprobare pe loc. Cumpăr acum combina frigorifică Beko clasa A+, și sistem de răcire neofrost de la 63 de lei pe lună. Flango!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 Și prietenii vin mereu în vizită. Vină la Dedeman și ia-ți canapea extensibilă Maya la numai 799 lei. Dedeman. 25 de ani construiți împreună.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 Urmează starea nasului Vreme frumoasă în toate regiunile nasului Cu temperaturi în ușoară scădere față de ziua precedentă Vântul va sufla moderat din sud Alege QuickSoft sprayul nazal izotonic pe bază de apă de mare cu extract de aloe vera QuickSoft, respiră cu tot nasul acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. Nu cum îo nețune! Sunie! Sunie bine! Sunie, sunie. Trapatuso! Mo! Sgeriatuso! Mo! Da place, Ha, ce place! N-am udat vacaja jos de pacoperiș cu apuca Și altădată se mascuș când eu zic ca să cele mai bune Tera Terra făcute să țină. Când ai acoperiș Nic, nu ai nicio grijă. Renunță la compromisuri și alege alternativa durabilă. Sigla ceramică Terra Rossa <grijos> de <grijos> la <grijos> Siceram. Țigla ceramică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 Sitting in the city don't know what the city is getting The creme de la creme of the chess world In a show with everything but Yul Brynner Time flies, doesn't seem a minute Since the Tyrellian Spar had the chess boys in it All change, don't you know that when you play at this level There's no ordinary venue. It's Iceland, or the Philippines, or Hastings Or this place One night in Bancroft in the world's just boister The bars are temples but the pulse ain't free You'll find a God in every golden question And if you're lucky then the God's are she. I can feel an angel sliding up to me One town's very like another when your head's down over your pieces, brother It's a drag, it's a boy It's really such a pity to be looking at the boy Not looking at the same Me. You seen one crowded, polluted, thinking town and sweet, sweet, sweet. Summer up, the summer on Get tired, took it to a tourist whose every move's among the purest I get my kids above the waistline, sunshine A lighting back up makes a hot man humble Not much between despair and ecstasy next to me Zion's gonna be the witness to the ultimate test of cerebral fitness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 But the pulse ain't free You find a God In every golden oyster A little Special little history I can feel An angel sliding up to Me, one night One night in Bangkok am ascultat, bună dimineața, prieteni. Ascultați deșteptarea live de la malul mării de pe plaja Europa FM. Mă uit la scena asta. Când am venit acum 3-4 zile, era un câmp aici, nu era nimic. Am arcat noi mașinile și atât. Acum, însă, e plin de tot soiul de tsevi, de tot soiul de scule, tot soiul de lucruri, dar. Avem uh, o scenă mare, mare, mare de tot care uh, crește pe ea. Peste câteva zile vor veni Andra, Vama, Adelia, Smiley, Loredana Voltaj, Carla Dreams, Fly Project și mulți, mulți alții. Sigur, începem cu seara Rock, așa cum Vlada a ales să începem cu seara Rock, cu Vița de Vie, cu Alternosfera, cu Kryptonite Sparks, cu Lezele Fan Bizar și Grimus. O mulțime de și vezi, care da. se învârt pe aici uh, toată ziua și Asta fac una baltă. Nu, ăștia, da, într-adevăr sunt meseriașe Sunt pe bune, adică i-am verificat bune. în fiecare an și sunt. Meseriaș 100%. Dar cum ajunge, vezi în România, asta când spui meseriaș are și o conotație în. cineva care se pricepe, dar se pricepe cât vrea. Da, da, da, da, Sau vin, cât poate. Vin meseriași, adică de fapt da. mai mulți mecheri. Luca era să-și rupă picioarele zilele trecute de la niște meseriași, de aceea o să vă povestim imediat. Și o să și vorbim despre întâmplări cu meseriași. Meseriași care ajung în casă, promit că zugrăvesc, promit că repară și ce se întâmplă. Avem fiecare experiență de genul ăsta. Despre meseriași vorbim imediat la 0372069599 Dacă i-ați întâlnit, dați-ne un semn. Huh. Here we go. Deșteptarea It's summer. Turn your radio În direct de pe plaja Europa FM Europa FM Pe aceeași frecvență cu tine ca popcornul fierbinte cu un film de acțiune online-ul și offline-ul merg cel mai bine împreună ca atunci când verifici review-uri pe net, dar vii și în magazin să vezi cu ochii tăi. La Media Galaxy și pe MediaGalaxy.ro ai LED Smart CV Ultra HD LG cu diagonala de 139 de cm, tehnologie HD Repro și sonorizare Harman Kardon la numai 2099 de lei. Media Galaxy, cea mai variată gamă de produse. Conform auditului Nielsen, la Sellgross, oferta dulce mult aduce. Între 20 și 23 iulie, zahărul Sweet Life de 1 kg costă doar 2,99 lei să pregătești bunătățurile la care poftești. Prețul conține TVA, iar oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Selgros, club pentru profesioniști și pasionați. De bunătăți. Flanco Discount Days, ai până la 70% reducere la sute de produse și rate fără adeverință cu aprobare pe loc. Cumpără acum noul MacBook Air 13,3 inch cu procesor Intel Core i5 la 134 de lei pe lună în 36 de rate fără dobândă. Flanco, mereu peste așteptări. Intr-un dormitor, ăsta al meu cu vecina. Îți dai seama ce a fost la gura mea? Ce? Instant un herpes. Așa și mi-am dat cu herpactiv oral și am uitat de el. Herpactiv oral. Fără herpes în trei zile. Herpactiv oral este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul. De fiecare dată aceeași poveste. Pete galbene pe bluzele preferate din cauza transpirației. Până când am cumpărat din farmacie Transpibloc. Acum e atât de ușor. Folosesc Transpibloc o dată sau de două ori pe săptămână și mă simt mereu încrezătoare. Transpibloc. Împotriva transpirației excesive. Ha! susem și mai ieftin. Fără temă că ai ratat cea mai bună ofertă. Dacă găsești în altă parte mai ieftin, plătim de două ori diferența. La Altex ai smartphone dual SIM Asus Zenfone 3 Max cu autonomie maximizată a bateriei, funcție powerbank și senzor amprentă la numai 799,9 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele. Infecție intimă?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 Fiecare casă are centrul ei de comandă, unde pui la cale ziua sau doar pui pe toți la masă. Oricum ar fi, acest loc îți activează pofta de viață, și la rândul lui trebuie să conteze pe cineva care să-l aprovizioneze cu tot ce trebuie. Iar la megaultău ai mereu ceva neașteptat: albăhăr, bere blondă, 2,5 litri acum la doar 5,99 99. Lei. și rio mare, salată cu ton 165 de grame acum la doar 12,99 99. Lei. Mega images, inspirație pentru inima casei tale. Ne plac tradițiile vesele, iar vara asta, la magazinul Ikea, avem din nou motive de bucurie! Între 17 iulie și 20 august, reducerile ajung până la 50% la o mulțime de produse. Sărbătorește la cumpărături! Oferta e valabilă în limita stocului disponibil. Detalii la magazin sau pe Ikea.ro Ikea. Idei pentru acasă. Pay. Some of the road. Să te iert, uita-mă Iartă-mă Ca să te iert Uita-mă, da Pe memorie nu parieză lui clar, mesajele-s neclare și în secret accept să te război Pe mine atât de tare Cu tăcere și suspine atât de grele Atât de teatrale Atât de dulcea dar mai des Atât de mare Principial, beligerant, El e neelegant elegant la mod Tu elegant de demodată Niciodată n-ai mințit greșit, Și nici nu ai greșit Spunând reală, poate fi doar pielea și atât Fărără, dar jocul Până o să pleci de tot Sau o să te apropii Să mă săruci N-ar putea descrie Nici în major, nici în minor Ce mi-ai făcut tu mi, Întot în mire, în fa Și în concluzie Furtul de emoții nu-i Să mă Dulce, dulce până la sânge Sau să mă respingi graț Atât de dor cu urlet Să mă săruci dulce, dulce până la sânge Sau să mă respingi graț Atât de dor cu Iartă-mă Ca să te iert, uita-mă Iată-mă ca să te iert uita dar pe nu pariez Muzica se aude cel mai bine live pe plaja to de Carlos James pe plaja din Verbenu și Saturni la Europa FM live pe plaja printre cei mai buni la Europa FM live pe plajă. Au mai rămas 7 zile. Incredibil, au mai rămas doar 7 zile. Live Nici nu m-am gândit pașa. că mai sunt. Băi, mai eu fix o săptămână până la Live pe Plajă. Da, o să fie nebunie, zine de meseriaș. Da, meseriaș. Haideți să vorbim despre meseriaș și de noastre cu meseriaș și la 0372069599. Subiectul ne-a fost, cum să zic, provocat de întâmplarea lui Luca. Luca pentru a mânca mai mult, încearcă să alerge Asta, Și da. nu prea găsește locuri. Zilele trecute am luat o la fugă prin Venus și era să jupă picioarele, să vă imaginați asta. Sunt dalele puse. Da, mai am luat tot din vrem despre asta. nu n-am știu ce, am vrut să, să alerg pe plajă, dar am constatat că nu se poate pentru că este o de golfuri delimitate cu gard am ajuns în felul ăsta desculți, fiind fiindcă plecasem desculți descul să alerg pe plajă și am ajuns pe trotuar. Uh -huh. Și era să-mi rup piciorul, dar da, alea alea care sunt nu sunt, sunt uniforme și am sfârșit prin a alerga pe asfalt. Da, ca un campion. Uluitor cât de greu poate fi în 2017, 2016, 2015 în România să se monteze niște dale de beton plan, în nivel plan. E foarte greu. Sau cât de greu este să montezi prizea, dacă intrați în diverse locuri publice, să zicem. Eu am observat în majoritatea locurilor publice în care intri, prizele sunt strâmbe, toate. Din da. pereți ies țevi care nu duc nicăieri, sunt uh, spărturile sunt făcute, nu e nimic rotund, totul e ciocănit așa cât un pic, cât un pic, cât un pic. Vă readuc aminte că în, în fostul sediu am avut și un meseriaș oh, fix la da. mine în birou. La un moment dat cineva s-a gândit să monteze un aer condiționat dincolo de instalația uh, clădirii și l-a pus imediat după ușa. Doar ca să înțelegeți de unde vine meseriașul, aerul condiționat a fost montat sus și cum deschideai ușa ar fi trebuit ca ușa să se deschidă cu totul până, nu, până, în perete. până în perete Doar că ușa se oprea în aerul condiționat Cum? La un deget. deci un deget, dacă ar fi mutat aerocond... un centimetru mai în stânga, s-ar fi deschis ușa cu totul. Așa nu, se oprea în aerul la condiționat, în partea stângă, fiind vreo jumătate de metru spațiu să pui pe perete da. aerocondiționat. condiționat. La meseriașul l-a luat și l-a pus că acolo saporului, nu l-a mai interesat că ușa aia nu se mai deschide cu totul. Deci, mă deranja atât de tare ușa aia care lovea în aer condiționat pentru un centimetru, deși avea loc încă jumătate de metru, în încât m-am gândit să aduc un bonfire, să pilă. tai colțul, da, să-l iau la pilă. E și bancul acela, știi, cu meseriașul român care trebuie să facă un avion, Și iese un tractor. Și când vine uh, clientul zice, da, am cerut una, lasă si focul mai nu la pilă. Da, da, da. da. Măi, de ce este atât de greu? Ce ați pățit cu meseria? 0372 069 Zugravi în casă, astia care repare țevi, care au montat invers ceva sifoane sau lucruri de genul ăsta. Știți care este una dintre soluții? Am descoperit-o când am zugravit odată. Am tocmit echipa. Așa. Ne? Două experiențe am avut cu Sugrafi. Prima experiență, l-am angajat pe unul să-mi zugravească o cameră, că fusese o inundați. Și a zis, șeful, trei zile îmi trebuie. Bine. După două săptămâni, Era după tot două acolo. săptămâni l-am prins și am zis dacă nu terminezi. Nu-ți dau niciun ban și nu mai intri în casă Și a terminat A doua experiență a fost când am zugrăvit toată casa Și uh, mi-au spus cât costă Și cât durează Și le-am spus meseriașilor Știți ce? Vă dau primă de succes Dacă terminați cu o săptămână mai devreme Era săptămâni Cu o săptămână mai devreme vă dau un plus Terminați fix în 5 săptămâni Vă dau cât ne-am înțeles Terminați peste 5 săptămâni de dășadă la 6 încolo, vă scad banii Vreți? Au vrut, au terminat în 4 Wow, de se poate Dar veneau la 7 jumate dimineața, au lucrat foarte, foarte bine Incredibil, deci se poate pe, pe mine asta mă bucură că se poate Trebuie doar să își dorească și ei Hai să vedem cine e la telefon A sunat Bogdan la 0372069599 Bine venit Bogdan Salut Bogdan Bună dimineața Salut. Neață. Da, dânerea mecanica auto. O perspectiva. Ah. Da. da, corect. Da. la masiv. Foarte fi stat. Trebuie a uzit, atunci, mai la serv. Da. Mecanic că aveți care și poți ție. Hai, ce zgomot însta? Cum mai Și ce era? Un Billy, dar ce e? Dar știu! Dar <laughs> a -a Care el Mulțumim care Bogdan. Bogdan, Bogdan să știi că te auzim Foarte, te auzim destul de dificil Îți mulțumim tare mult pentru poveste Hai să mai încercăm și cu Bobby Poate Salut. pe el auzim mai bine Bună dimineața! Bobby! Bună dimineața! Salutare! Ia zine, S -s -s. care e povestea ta cu meseriaș? Povestea mea cu meseriaș este una foarte simplă Trăim într-o țară de... Re... Să-mi iertați, vă rog frumos, cuvintele care pot fi jignitoare. Dar de femeie cu soare și hoți. Nimeni nu, nimeni nu mai vrea să pună accent pe calitatea unei meserii, indiferent de natura ei. Mm, aș spune, te-aș contrazice, nu e adevărat că nimeni Sunt din ce în ce mai mulți cei care lucrează ok Noi avem exemplu, uite, aici cu uh, cei care ne montează scena Care sunt chiar super profesioniști și nu zic asta, că nu-i cunosc Adică, oamenii chiar își fac treaba și știu mulți care își fac treaba Dar știu și foarte mulți care nu-și fac treaba bine Tu cunoști vreo, care nu? Care nu-și fac treaba? Da Din păcate a foarte mulți da. Anul trecut a trebuit să construiesc ceva. Așa? Acel ceva înseamnă ceva foarte mic ca și suprafață, undeva la vreo 14 m pătrați. Da? Așa? Și pentru construcția respectivă acei meseriași m-au ținut undeva la 3 luni de zile. Da, domnule, asta e nebunești. Pentru că, de obicei, dacă faci o casă, da. de exemplu, mai iau câte o lucrare, 2, 3, 4 și după aceea lucrează pe rând, câte un pic, câte un pic. Bobi, mulțumim tare Bye. mult pentru telefon. Hai să, hai să încercăm să vorbim și cu Cristina. Ne-am înghesuit foarte mult în zona asta aici, înaintea știrilor de la ora 8. Cristina, bună dimineața! Bună, Cristina! să uh, Da, te auzim, Cristina. Trebuie doar să ne spui. Okay. Uh, am avut și eu parte de câțiva meseriași, dar ca să mă scap de ei m-am minoritate. Și cu asta basta, să-l tumească de pe prin casă. Deci, Ai rezolvat! -a Ai rezolvat! Brau, brau. bună soluție! Bravo, Cristina! Îți mulțumim tare mult! Despre, despre meseriași putem să mai vorbim pe pagina de Facebook Europa FM. Vă invităm acolo și uh, povestile voastre vor ajunge cu siguranță la cei care intră pe pagina noastră. La nouă live în deșteptarea cu piesa aia frumoasă de am ascultat-o în debutul emisiunii, și pe care o fredonați, o fluierați dacă vreți. În fiecare zi, ascultând de Europa FM, 7 și 54 de minute revenim imediat după știrile Europa FM de la ora 8. E totul în viteză, delir, il, il, il.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 să-l iau, să nu-l iau, să-l iau Fără stres că există undeva un preț mai bun Vino în magazinele Altex Și pe Altex.ro și iați Televizor LED Smart HD Hitachi, Diagonala 81 de centimetri Cu media player USB și compatibil CI Plus La numai 749,9 lei Altex. De ori diferența la toate produsele. La Metro, prins cele mai bune oferte la pește. Între 19 și 22 iulie. Metro îți oferă macro congelat individual. Calibru 300-500 de grame, Bax 20 de kilograme, origine Spania la un preț excepțional. 5,99 lei kilogramul. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Accesul în magazinele Metro se face pe baza legitimației de client.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 Flango Discount Days. Ai până la 70% reducere la sute de produse și rate fără adeverință cu aprobare pe loc. Cumpără acum mașina de spalatru rufe Hotpoint Slim 7 kg cu ciclu pentru îndepărtarea alergenilor de la 51 de lei pe lună. Flanco. Există bucătar de profesie și există bucătar din plăcere Cei care gătesc cu atâta pasiune încât fiecare farfuria lor merită pusă în rama. Pentru bunătăți pregătite cu pasiune, la Lidl ai piept de pui feliat 400 de grame la 7,99 lei Și bacon cruduscat feliat picoc 100 de grame la 3,99 lei Dacă și tu ești bucătar din plăcere, înscriete pe surprize.lidl.ro Poți câștiga 1000 de euro și vouchere lunare de cumpărături pentru un an întreg Lidl, merit să fii surprins!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 Ține, sunie, Ține, bine! Ține, sunie. Noi am vaca jos, pe acoperiș, ca pucăm țala. Și atâta să m-a spus că eu zic că se mai bune țigle! Țiglele ceramice Terra Rossa de la Siceran. rezistente și durabile. Terra Rosa, făcute să țină.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 Cu Socar îți faci bagajul pentru vacanță. Cumperi din orice benzinerie. Socar în valoare de minim 30 de lei și acumulezi puncte bonus, ce îți aduc reduceri de până la 65% la colecția de produse de călătorie Swissoook. Colectează punctele și topește prețurile pentru bagajul tău de vacanță. Socar, detaliile contează. <sus> să marele titlu pentru echipa Cutaden Bebbe. Va fi o bătălie interesantă și fanii vor vedea un spectacol grandios la final de sezon. Monopostul ia startul din pole position. După primele tururi conduce cursa cu finețe, trece peste momentele iritante, ci intră la boxe unde își face primul 4 cutii de Cutaden Bebbe. Apoi revine ca uns pe circuit și depășește tot ce îi apare în cale. Trece victorios linia de sosire. Cutaden bebe. urcă pe podium. Cutaden Bebbe câștigă cu brio o împotriva iritației de Scutec. Hrănirea exclusiv la sânna copilului În primele șase luni Este esențială pentru o viață sănătoasă Europa FM este ora 8 în Dragomir vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, vremea va fi călduroasă în cea mai mare parte a țării, cu temperaturi în creștere, în special în regiunile vestice și de sud-vest, unde local va fi caniculă. Cerul va fi variabil cu nori temporar accentuate, averse, descărcări electrice și posibile căderi de grindine după amiază, pe restrânse în zona montană. Maximele se vor încadra între 30 și 36 de grade, ușor mai scăzute pe litoral în depresiunile intramontane și în subcarpații getici, unde vor fi 20. 27, 29 de grade. Codul administrativ, documentul care conține controversatul articol potrivit căruia o persoană condamnată poate face parte din guvern, ajunge în parlament imediat după ce aleșii se vor întoarce din vacanța de vară. Comisiile de specialitate ale legislativului vor putea să modifice proiectul, inclusiv să elimine acest articol, a declarat vicepremierul Sevil Şaidek. În acest moment proiectul are această observație și domnul ministru al justiției a explicat în mod foarte corect și foarte bine fundamentat pentru ce trebuie să rămână cu această excepție. Dacă Parlamentul va considera în dezbateri cu tot ceea ce înseamnă experți constituționali în justiție, în domeniul acesta, că această excepție trebuie eliminată, aceasta va fi decizia comisiilor de specialitate. Premierul Mihai se va discuta telefonic caz cu Jean-Claude Juncker, președintele Comisiei Europene. Discuția este trecută în programul oficial al primului ministru. Vă reamintesc, la scurtă vreme de la preluarea șefiei guvernului, Mihai Tudose a mers la Bruxelles pentru discuții cu mai mulți oficiali europeni. Mihai Tudose a spus că liderii europeni își doresc din partea autorităților ca tot ceea ce se face în domeniul justiției să se bazeze pe o îndelungă și profundă consultare cu toți factorii implicați. De asemenea, premierul a precizat că un raport verbal pe MCV va fi dat în această lună. Incendiul izbucnit marți în Parcul Național Domogled, Valea Cernei, nu a fost încă lichidat. Intervenția pompierilor continuă în această dimineață, ne-a spus Cătălin Chirca, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Pe timpul nopții nu s-au putut interveni întrucât procedurile specifice nu ne permit uh, acest lucru, astfel că au fost retrase portele aseară, iar în dimineața aceasta au rămas câteva echipaje doar să supravegheze zona, iar în această dimineață s-au reluat acțiunile de stingere. Cam efectivele sunt similare cu cele de ieri, în jur de 60 de persoane din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, sprijinite de Urgent, lucrători silvici și uh, solicitat și elicopter. Într-adevăr, ISU Mehedinț intervine inclusiv cu un elicopter echipat special care transportă apă pe care o deversează deasupra focarelor din cauza terenului accidentat. Pompierii mehedințeni nu au reușit intervenția cu autospeciale, ei fiind nevoiți să folosească saci stingători încărcați cu apă de la puncte de alimentare situate în băile herculane. Astăzi sunt restricții de circulație în București, între orele 9.30 și 11.30, în zona pieței aviatorilor, cu ocazia Zilei Forțelor Aeriali. Ceremoniile sunt programate între orele 10 și 11, iar pe timpul acestora vor evolua aeronave militare din dotarea forțelor aeriene române, aeronave aparținând Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului Român de Informații, precum și iacării acrobați. Detalii despre restricțiile rutiere, dar și despre eveniment pe pagina noastră de internet, europafm.ro Sorin Dragomir, mulțumim pentru știrile Europa FM Sport, Luca Pastia! Bună dimineața. Ana Bogdan s-a calificat în sferturile de finală ale BRD Bucharest Open. După ce a eliminat o pe Sorana Cârstea în primul tur, a trecut și de Turcoica Abuyu Kacchai scor 6-4, 7-5 după două ore de joc. Ana Bogdan o va înfrunta în continuare pe principala favorită a competiției, Anastasia Sevastova, numărul 17 WTA. O altă româncă, Elena Gabriela Ruse, a fost învinsă de experimentata Carla Suarez Navarro, cap de serie numărul 2, cu 6-3, 6-4. a pus în vânzare biletele pentru meciul de săptămâna viitoare cu Atletic Bilbao din preliminariile Europa League. Un loc pe arena națională costă între 20 de lei la Peluză și 250 de lei la VIP1. Biletele se comercializează online pe site-ul bilete.ro, iar de astăzi se vor găsi și la la arena națională, pentru început, doar la intrarea din bulevardul Pierdeu Cubertan. Dinamo Adelec Bilbao se va juca joia viitoare de la ora 20:30. Și la VIP 2 s-au pus, adică am văzut că e doar VIP 1. E a între 20 la Peluză și. -am la VIP 2 o fi. 200, 175, am înțeles, gata, gata. acolo. Am înțeles. Prieteni, suntem la mare, suntem pe plaja Europa FM, undeva între Venus și Saturn, 8 și 5 minute. S-au terminat știrile, urmează Republica Fantastică România. Mă gândeam că e cea mai apreciată rubrică din emisiunea noastră. Toată lumea știe despre ce e vorba și e și foarte stabilă. N-am schimbat formatul ei de când am început rubrica de 4 așa. ani, 5 ani, nu 4 da. ani, cam așa sunt. Nu s-a schimbat absolut nimic. Am zis: "uite, o facem așa" și așa a fost de fiecare dată. Da. La fel și în România, în general, mm. și legile din România Bă, odată puse da. pe tapet S-au dezvătut public Și da. așa au rămas Nu, la Republica Fantastică România este interiorul rubricii Rubrica o fie fixă Dar înăuntru vorbim despre schimbări Pentru că asta este țara schimbărilor O să vedeți imediat la ce ne referim EU Pe aceeași frecvență cu tine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 și George Zafiu În direct de pe Plaja Europa FM Suntem pe Plaja Europa FM din ce în ce mai multă lume pe Plaja Europa FM în această dimineață, poate și pentru faptul că peste aproximativ un ceas Ioana Ignat și Eduard Sanda vor fi aici, la terasa Europa FM de pe Plaja Europa FM Vă invităm alături de noi, cu mic, cu mare părinți, tătici, bunici, mămici pisici, dacă e cazul. Vă așteptăm la studioul Europa FM. Republica Fantastică România astăzi. Da, să vorbim despre încă un lucru care descrie țara noastră. Un anumit tip de uh, febrilitate dintre asta administrativă care implică schimbarea legislației de zeci de ori, de sute de ori. Practic, fiecare ministru care uh, apucă să ia decizii într-un domeniu important se gândește că trebuie să schimbe câte ceva. Să-și pună amprenta. Da, fiecare partid care ajunge la guvernare simte nevoia să schimbe ce au făcut cei de dinainte. Și cum avem multe guverne, rezultă și o instabilitate legislativă, uh, cum să spun, incredibilă pentru un stat modern. Și am trei exemple. Iată. Legea educației a fost schimbată de peste 60 de ori în 25 de ani și fiecare modificare a implicat un mare, mare număr de articole. De exemplu, legea 1 pe 2011, așa numită lege funeriu Miclea învățământului, a fost modificată în 108 locuri după adoptare. Declarația și calculul ăsta îi aparțin lui Traian Băsescu, că a fost președinte care a promulgat. Legea și-a urmărit apoi evoluția ei. De altfel, la educație au fost 24 de miniștri în ultimii 27 de ani. Seama, fiecare după cum l-a dus capul da. Ce putem cere de la acest domeniu Când au fost 24 de ministri În 27 de ani Care au urmărit 60 de schimbări ale legii De fiecare dată cu 10 Sau cum am văzut peste 100 de articoli O haos total Codul fiscal doar în 2 ani între 2013-2015, codul fiscal a avut 173 de modificări. Deci, practic, și-au um, și -au mai fost 15 modificări în medie pe an, până în decembrie 2015, când a fost aprobat alt cod fiscal. Sunt și, e și foarte greu să documentezi toate aceste schimbări, pentru că de la un anumit moment încolo ele se pierd în negura internetului. Trebuie da. un efort major da. de documentare. Trebuie să te duci să iei colecțiile ziarelor, ca să nu mai da. vorbim de un documentare profesionistă ar fi să iei monitor oficial, colecția monitorului oficial din 90 în coace, ca să vezi tot ce s-a întâmplat. Legea pensiilor a fost modificată, țineți-vă bine, de 88 de ore în 17 ani. În ultimii 17 ani, din anul 2000 încoace, din 2000 până în 2010, a calculat pe blogul ei Ionela Anastase, actul legislativ a avut parte de 65 de modificări. Din 2010 până în prezent încă 23. Deci, în total, 88 de modificări. Ultima lege a pensiilor votată cu cântec și adoptată după numărătoarea Robertei Anastase, ne reamintește Ioana Anastase.ro, are doar șapte ani și a fost cârpită prin ordonanțe și alte acte legislative de 23 de ori. Deci, v-am dat exemplu a trei legi fundamentale pentru funcționarea unui stat. Legea educației, codul fiscal, legea pensiilor. Modificate de sute și sute de ori, pur și simplu, cum poți să-ți uh, programezi ceva, să ai un fel de constanță într-o investiție, să-ți programezi viața când se întâmplă astfel de schimbări nesfârșite? Ultimul, uh, ultimul exemplu e foarte recent. Da, îți mă aduce aminte când a fost învestit uh, cabinetul Tudose? Da. Ce declarații au fost pe horurile uh, Parlamentului uh, atunci vis-a-vis -vis de impozitare? Și asta? Ai, a, nici asta. măcar nu erau, adică nu-și luaseră funcțiile în primire modifică ei un lucru sau altul. Ca să nu mai vorbim de anunțurile că vor fi modificate legi care dau peste cap mediul de afaceri, Știți? Oamenii de afaceri astea, în domeniul economic, știi? Care se gândesc, ok, și fac un plan de afaceri. Și vine un ministru și spune, schimbăm aia. Și în momentul te oprești și te gândești, doamne, trebuie să... De unde am plătesc aminte, alte impozite euro, leu și așa exact. mai departe Bursa, am în sus, da. în jos, fluctuații Doar după niște declarații da. Sigur, Ui? unele uh, uh, s-au fructificat, altele nu Da. Adică în momentul ăsta e Sau în contextul ăsta irresponsabilitatea Este, cum să spun E o scuză convenabilă Te gândești că oamenii ăștia de fapt Nici măcar nu sunt irresponsabili Ci vor să facă rău pentru că alte explicații Deja nu mai e Fantastică țara asta în care trăim Pe locuri minunate Discepția cu Vlad Petreanu și George Zafiu în direct de pe plaja Europa FM.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 Altex, de dor diferența la toate produsele.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 Hei, hai să-ți dau un punct. Morcovii sunt foarte bogați în vitamina A, beta-caroten și vitamina K. Bucurăte te de proprietățile lor și înlocuiește cartofii prăjiți cu batoane de morcovi pregătite la cuptor și asezonate cu parmezan. Pentru gustări sănătoase și deosebit de delicioase, la Piața Lidl găsești morcovi la 1,39 lei kilogram. Piața Lidl. Prospețime zilnic.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 Efectele negative ale fumatului pot afecta sănătatea întregului organism. Sperăm că, mai devreme sau mai târziu, vei renunța la fumat. Indiferent de stadiul în care te afli, încearcă Fumarosep Detox. Fumarosep Detox conține ingrediente ce susțin detoxificarea organismului și ajută la emolierea mucoasei bucale și faringiene iritate. Fumarosep Detox. detoxifică organismul. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. La Cellgross, oferta dulce mult aduce. Între 20 și 23 iulie, Cahărul Sweet Life de 1 kg costă doar 2,99 lei să pregătești bunătățurile la care poftești. Prețul conține TVA, iar oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Cellgross, club pentru profesioniști și pasionați de bunătăți. Alegi spre la fel de repede, precum vorbesc eu acum? Ia furazolidon terapia. Omoară bacteriile ce produc diaree acută tăi Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Acesta este un medicament. Citiți, atenție Prospectul. Ca un fotbal încins cu o limonadă rece, online-ul și offline-ul merg cel mai bine împreună. Ca atunci când citești review-uri pe net, dar mergi și în magazin să-l vezi în mărimea naturală. La Media Galaxy și pe MediaGalaxy.ro ai combina frigorifică Beko Neofrost. din inox, capacitate 450 de litri, clasă A+, și 5 ani gananție, la numai 2099 de lei, pres la schimb cu un electrocasnic vechi. Media Galaxy, cea mai variată gamă de produse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 Cel mai bine live pe plajă Salut, sunt Călinga de la Voltaj. Din alături de Voltaj, pe plaja dintre Venus și Saturn Cei mai pun la Europa FM Live pe plajă Au mai rămas 7 zile 7 zile, 7 zile 7 zile, șapte zile au mai rămas Până la cel mai mare concert de vara asta Live pe plajă, Voltaj vor fi și ei acolo Vă așteptăm pe plaja Dintre Venus și Saturn și peste câteva Zeci de minute vă așteptăm la o cântare dis de dimineață cu Ioana Ignat și Eduard Sanda Deja fac probe de șomeri din Gorj au găsit o metodă simplă de a-și rotuji veniturile fără să depună prea mult efort. Întrerup șomajul pentru a intra în concediu medical câteva săptămâni sau poate chiar luni. Mm. În prima jumătate a acestui an, aproximativ 700 de persoane au primit în total de la, de la agenția de șomaj peste 370.000 de lei. Fiecare zi de concediu medical aduce o zi în plus la indemnizația de șomaj. Faptic, doar, putea, doar românii ar fi putut să-și iau medical de la stat degeaba la <laughs> din bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Da, în Oltenia, să știți că în județul Gorj iar în frontaj pentru că înțeleg că Gorjul se află pe primul loc cu astfel de persoane care se îmbolnăvesc, iată, în fiecare lună, în medie, peste 100 de șomeri intră în concediu medical. Așadar, legea este de partea șomerilor, deoarece persoanele fără loc de muncă, dar care sunt asigurate în sistemul de asigurări de sănătate, pot cere în baza unei adeverințe de la medicul de familie concediu medical. Moment în care indemnizația de șomaj se suspendă, Primind, în schimb, o cotă din media veniturilor din ultimele luni lucrate, adică 75% din indemnizația de șomaj, și poate ajunge, evident, la 100%, în funcție de bolile de care suferă. Da, exact cum spuneam, aproape 4 miliarde de lei vechi, ca să zic așa, adică peste 370.000 de lei a cheltuit Agenția de Șomaj din Gorj doar în prima jumătate a acestui an cu șomerii care s-au îmbolnăvit. Sunt în jur de 2.400 de șomeri care sunt indemnizați la gorși. Iată, din aceștia, 700 s-au îmbolnăvit în primele șase luni ale acestui an. Da. Mulțumim, Gabi Madi. Dacă există vreo portiță, în vreo lege undeva, românii o vor găsi. Ne întoarcem imediat pe plaja Europa FM. Rămâneți cu noi cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. in the morning. time. Asta nu te joci deloc Niciodată. E nenorocire Dacă te prinde, ăla ești Bine, poate da. fi plăcut Sau fiți atenți noroc. Vreau să vorbim acum Despre un eveniment Sportiv și mai mult decât atât care capătă din ce în ce mai multă importanță și are semnificație foarte mare este vorba de jocurile Invictus. Uh -huh. jocuri, jocurile Invictus. Acestea sunt uh, un fel de jocuri olimpice la care participă sportivi paralimpici, militari răniți, veterani ai de operațiuni. Și România este invitată, anul acesta jocurile Invictus se desfășoară în Canada în toamnă. Uh -huh. România este invitată pentru că avem militari veterani răniți în teatru de operațiuni, pe diferite teatre de operațiuni. Um, e un moment important pentru că acolo participă români care au reprezentat țara. Într-un conflict armat Au fost răniți și acum continuă să-și reprezinte Țara într-o competiție sportivă În orice condiții da. își reprezintă țara da. Reprezintă Ei sunt, România Da, sunt de fapt niște roi care insistă să reprezinte în continuare Așa drapelul. Da, drape um, Anca Grădinaru știe mai multe despre jocurile Invictus Și este în legătură telefonică directă cu noi în dimineața aceasta Bună dimineața Anca, Bună te ascultăm Bună dimineața Anca, te ascultăm. Spune-ne cum o să fie participarea României la jocurile Invictus de anul acesta. Este pentru prima oară când România participă la aceste jocuri care au ajuns la a treia ediție, aceste jocuri fiind înființate de prințul Heria, al Marii Britanii, care a vrut astfel să-i ajute pe militarii răniți în teatre și în al doilea rând să arate lumii întregi ce sacrificii au făcut acești eroi. România va reprezenta, va fi reprezentată de 15 militari la numai mai puțin de șapte sporturi. Sunt militari răniți, marea majoritate în Afganistan, dar și în Irak, sunt uh, militari care au rămas cu diferite infirmități, au diferite grade de uh, handicap. Uh, vor fi uh, acolo în Canada și vor pleca, practic, din nou uh, în misiune și vreau să vă spun că vor concura alături de al peste 500 de militari din alte 16 țări. Uh, ce vroiam să vă spun de asemenea este că Uh, Europa IFM va merge în Canada vom susține acești militari. Pe site-ul Europa FM există o secțiune specială unde puteți intra și unde puteți vedea și niște conturi uh, în care puteți dona bani pentru acești militari, pentru că puțină lume știe, poate după ce acești militari au fost rănit evident, fiecare a suferit zeci de operații, uh, ei continuă să sufere și o uh, infirmitate presupune în continuare uh, sacrificii. Uh, dar au trecut toți peste aceste probleme și iată se antrenează din nou acum, mai sunt mai puțin de două luni, vor merge în Canada și acolo vedem ce, ce rezultate vor fi. Mulțumim foarte mult, Anca Grădinal. Uh, aș vrut să o mai întreb pe Anca da, sau secundă. A, dacă okay. au echipamentul necesar uh, militari pentru a ajunge în Canada și pentru a ne reprezenta, pentru a fi la 100%, la 100 din potențial? Am pierdut-o pe Anca nu nimic nimic. Asta, asta a fost transmisiunea din această dimineață. Ne pregătim, vă reamintesc, în câteva minute să intrăm în direct uh, cu uh, Ioana Ignat și Eduard Sanda. Sunt deja pe plaja Europa FM. Vă așteptăm în număr cât mai mare să-i susțineți și să-i ascultați pentru că o piesă foarte, foarte frumoasă. Rămâneți cu noi. Deșteptarea revine imediat. Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu. În direct de pe plaja Europa FM. Ca hainele din bumbac cu balsamul potrivit, online-ul și offline-ul merg cel mai bine împreună. Ca atunci când verifici specificații pe net, dar viși și în magazin să-ți arătăm cum funcționează. La Media Galaxy și pe MediaGalaxy.ro ai mașina de spălat AEG, capacitate 8 kg, clasă energetică 3A+, tehnologie ProSteam și 5 ani garanție, la numai 1999 de lei, preț la schimb cu un electrocasnic vechi. Media Galaxy, cea mai variată gamă de produse.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 Altex. De dur diferența la toate produsele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 Dragule, te uit acum o să fie vremea la mare Păi, și dacă mă crezi că o să fie mai bună? Sunt unele lucruri pentru care nu poți avea un plan de rezervă Drumul spre vacanță nu trebuie să fie unul dintre ele Vino la Dacia Service în perioada 17 iulie 31 august Și beneficiază de oferta noastră pentru un drum mai sigur Set plăcuțe de frână față de origine cu manoperă și TVA inclus La maxim 229 de lei Ofertă supusă unor condiții Detalii la reparatorii autorizați participanți și pe dacia.ro with nobody i know but the pain and alone is the same way that die. am yeah. now i'm lost and i'm screaming for help Cea mai bună muzică. The club isn't the best place to find the lover, so the bar is where I go. Mm -hmm. Me and my friends sat at the table doing shots, drinking fast and then we talk slow come over and start up a conversation with just me And trust me, I'll give it a chance now I'll Take my hand, stop it, pan the man on the jukebox And then we start to dance And I'm singing like, girl, you know I want your love, your love handmade for somebody like me coming now follow my lead I may be crazy don't mind me say boy let's not talk too much grab on my waist and put that body on me coming now follow my lead come coming now follow my lead mm -hmm.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 I'm in love with the shape of you We push and pull like a magnet do Although my heart is falling to? I'm in love with your body Last night you were in my room Now my bedsheets smell like you Every day discovering something brand new well, I'm in love with your body Oh well, I'm in love with your body Oh well, I'm in love with your body well,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 She pull like a magnet Oh my heart is falling to I'm in love with your body Last night you were in my room now my bed smells like you Maybe they discovered something in me I'm in love with your body Come on be my baby Come on Come on baby. I'm in love with your body I need my baby Come on Come on baby. I'm in love with your body Come on be my baby. Something shape of you! I'm in love of you! Shape of you! At Shiren la Europa FM Bună dimineața, prieteni! Suntem pe plaja noastră favorita, plaja Europa FM între Venus și Saturn. Deja foarte multe lume aici pe plaja, toată lumea așteaptă cantarea de după ora 9. Cantarea, cum îi spunem noi, Ioana Ignat și Eduard Sanda sunt deja aici. Stai așa, să-ți dau și drumul la microfon. Mă scuzați, domnul Vlad. Mulțumesc. Și o știre din trafic, un microbus și un autoturism s-au ciocnit în această dimineață pe autostrada timișoara lugoj 13 persoane au fost implicate în accident, iar după intervenția echipajelor smurți a decis transportarea a 3 persoane la spital. Accidentul a avut loc între localitățile Reca și Zvind din județul Timiș. Traficul a fost blocat temporar pe sensul dinspre Timișoara către Lugoj. Colegii noștri de la știri vă vor ține la curent cu evoluția situației. Până una alta, vă reamintim, noi. Suntem, adică, Zaf și cu mine și cu Luca Suntem live de pe plaja Europa FM Am mai trecut un an Am revenit pe plaja asta între Venus și Saturn Ne și place, trebuie da. să recunoaștem Că ne și place, dincolo de programul Pe care îl facem și de ce facem în fiecare zi La radio, ne place să stăm pe plaja Și noi suntem aceiași Suntem ui la tine, Zaf Suntem zvelți și frumoși Ca anul trecut, deși când mă gândesc pentru un iubitor de berică Așa cum ești Mă așteptam de la tine să ai un profil Un profil median Că înțelegi din ce în ce mai generos Că știți ce se spune despre bere și siluetă Că o pierzi dacă bei berică Băi, nu e adevărat să știi nu, Eu, eu adică, am căutat de-a lungul anilor Argumente științifice să da, știi. Sunt convins ca... că e documentat Da, pe tema asta ca să-ți să demonstrezi Că berea nu are absolut nicio legătură Cu burta bărbaților mm -hmm. nicio legătură. Adică Sigur. Sigur, Da, e mit E, e pe bune emisii. Păi, doar glumele despre bere și bur burta bărbaților Aha. sunt de bună calitate de fiecare dată. Bine, păi zile, argumente științifice. Convinge-mă. este, adică nu trebuie să faci efort prea mare, dar zile. Ideea e că dacă știu eu, consum moderat bere. Deci da. moderat. Trebuie să reții detaliul ăsta. Mă o seara câte unul. Exact. Da, da, da. O bere. A, a fost... Fost, exact. Cel mai bun exemplu. Am ieșit și noi în Vama. Nu? Eu am băut suc eram la volan, voia ați băut câte... băut câte o bere. Asta înseamnă consum moderat. E circumferința n-are nicio problemă și raportul talie-should sau, nu știu, nici măcar indicile de masă corporală nu au de, de suferit. Uh -huh. Rezultatele studiilor, că m-am uitat pe net la treaba asta, în rândul bărbaților, arată că cei care au consumat bere chiar zilnic dar moderat, au avut indicele ăsta de masă corporală mai mic și o conferință da. ta taliei mai mică. Deci, practic, da. au băut bere și le s-a micșor da, la de sl Slăbești de la bere, dar trebuie da. să stați un pic să vă explic ce înseamnă consum moderat. De, este pentru o persoană normală, adultă, pentru un bărbat, înseamnă 660 de mililitri pe zi consum moderat de bere. Adică două bermici cum ar Dacă a ce a fost voi ieri, a da. fost sub limita asta. La doamne, am fost în doamne, la doamne este o singură bere mică adică 330 de mililitri. Um, și, uh, și la doamne s-a constatat uh, scăderea circunferinței uh, la consum moderat de oberică berică mică. Deci uite, vezi... E bun, domne, e diuretic. care e problema? Cade, da. cade mitul ăsta, berea, da. o bere și pentru doamne nu e dușmanul siluetei. Iar pentru domni spulberă în fiecare zi deci, mitul burții de bere. După 10, că e ora 10 și se poate, merge și mâncăm și o bere mică rece. O bere mai târziu. Mai târziu. Da, eu recomand M Totuși, da, cu moderație. moderație. Mai târziu că, dacă suntem moderație, ceva mai bine. Dar eu propun să, eu propun să mai vorbim despre da. berezirele astea, de că ne încântă, ne încântă după amiezele și ne încântă seriile de fiecare dată. Ok. Până atunci, despre ceva ce se întâmplă în București, la metro, la stația, în primul rând, la stația de metro a corporatiștilor din Pipera, dar și la Marea Stație de la Unirii, unde se intersectează două magistrale importante. Metrorex schimbă turniche ți schimbă sistemul de acces și a comis o gugumanie uriașă uh, și anume cartelele de metrou, așa cum sunt cunoscute de bucureștieni de ani și ani de zile, au o săgeată roșie pe ele care arată cum trebuie introduse în sistem. A, în de asta e și metro? Da, uh, Turnicheții ăștia noi primesc cartela invers. <laughs> și sigur că îți trebuie ceva timp să te lămurești de ce, dar în condiții de aglomerație se creează niște cozi uriașe, lumea este foarte nemulțumită. Situația durează de câteva zile. Reporterul nostru, Ana Stoian, a fost la stația de metro Pipera și a vorbit cu oamenii acolo să, încercând să înțeleagă ce se întâmplă este 5 după amiaza. În stația de metro Pipera, una dintre cele mai aglomerate, corporatiștii se înghesuie către peron. În weekend, MetroREX a schimbat turnicheții de la metro cu un sistem modern de porți batante care permit trecerea în ambele sensuri în funcție de numărul călătorilor. N-a fost însă să fie așa. Luni după amiaza la ora când toată lumea a ieșit de la birou, aglomerația deja cunoscută s-a transformat în haos. Noul sistem s-a dovedit un total fail, cum ar spune corporatistul de Pipera. Impresc suntem mulțumiți pentru că în prima zile de chiar am stat foarte mult aici. Nu știu din ce motive. Nu este foarte bun atunci când vrei să pleci, e aglomerație. Da, ieri am prins coada maximă. Cât a stat la coada ieri? De 5-10 minute. Am prins o coada care mi s-a părut un pic cam normală. Aici e oricum aglomerație. Ieri, parcă a fost un pic neobișnuit pentru ora la care am venit. Un pic mai, mai mulți. A rău lucrurile, mai ales a pipera. E groaznic. Așa era coada până în stradă. Ați prins acea coada? Da, am fost prins în mulțime. Cât timp ați stat asta ca să intrați la metrou? ne ceva, nu pot aproxima cam cât. Mai degrabă e același sistem, numai că probabil că a fost făcut doar ca să faciliteze evacuarea. Însă, din fundul de vedere aglomerației, e același lucru. Nu se va schimba niciodată uh, aglomerația la metrou. Cred că 5 minute am stat până am intrat în metrou. că în noile aparate de validare cartela nu se mai introduce cu săgeata înainte, ci invers, iar procesul de deschidere a punctelor de acces a durat mai mult. Singurul ajutor vine de la agentul de pază care încearcă să îndrume călătorii grăbiți. Posta de acces e un acces interesant, până se va prinde lumea, cum se bagă o cartelă, de ce se bagă așa și nu al mintei, da, merge un va... pic mai greu ca înainte de un lucru nou. Se va schimba cu siguranță pentru că oamenii să învețe va să, să, hai să spunem, să folosească mai, mai spornic. Dar cartela nu este singura problemă. Dacă schimbă cartelele astfel încât să fie citite mai rapid, se va îmbunătăți. Odată ce ai băgat cartelele, un pic mai mult de așteptat și în momentul care se face aglomerație un pic mai năsor. Există defecte din ce am observat, cam rapid. Citesc biletele cam greu, oricum și cele vechi, nu știu, funcționau foarte greu și Cât privește cartelele Buclucașe, acestea vor fi schimbate, dar când se va epuiza stocul actual? Sau, după cum spune Metrorex, când se va finaliza instalarea noilor sisteme de acces? Huh. Here we go. It's summer. În direct de pe plaja Europei FM.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 Prețuri de nerefuzat la Metro. Între 19 și 22 iulie, Metro îți oferă pulpe de pui inferioare congelate. Box 10 kg la prețul de 49,90 de lei boxul. Prinde ofertele Metro. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Accesul în magazinele Metro se face pe baza legitimației de client.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 Consultați medicul înainte de a urma dieta. S-Line System. Ai grijă de silueta ta. Mercedes-Benz-Benz lansează oferta de vară pentru afaceri care nu iau vacanță. Până pe 30 septembrie ai Sprinter 316 314 CDI cu doar 399 euro plus TVA pe lună, leasing operațional prin Mercedes-Benz Financial Services și 48 de luni de avantaje fiscale pentru afacerea ta. Detalii în cetele autorizate Mercedes-Benz.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 Și prietenii vin mereu în vizită Vină la Dedeman și ia canapea extensibilă Maya La numai 799 lei Dedeman, 25 de ani construiți împreună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 Un microbus și un autoturism s-au ciognit în această dimineață pe autostrada timișoara lugoj 13 persoane au fost implicate în accident, iar după intervenția echipajelor smurți s-a decis transportarea a trei persoane la spital, ne-a spus Selena Megherea, purtătorul de cuvânt al Isu Timiș au fost implicate în incident, în accident cu microbus cu 9 persoane, cetățeni bulgari. În microbus doar șoferul a avut ușoare. În autoturism erau 4 persoane din care două au avut nevoie de îngrijiri medicale. În total au fost implicate 13 persoane, dintre care 3 răniți care au fost transportați la spital conștienți. S-a acționat cu o autospecială de transport victime multiple, două ambulanțe smurt, o ambulanță SAJ și o autospecială cu modul de descarcerare. Accidentul a avut loc între localitățile Reca și Zvind din județul Timiș, traficul a fost blocat temporar pe sensul dinspre Timișoara către Lugoș. Primul venit, primul servit, așa le răspunde ministrul dezvoltării Sevil Scheidech, celor care au acuzat-o că a acordat preferențial, pe criterii politice, bani din programul de dezvoltare locală. Prin acest program sunt finanțate lucrări de canalizare, drumuri județene și comunale, școli, creșe, poduri, biblioteci, muzee sau baze sportive. Pentru prima etapă a PNDL au fost alocate 19 miliarde de lei. În PNDL etapa 1 5.862 de investiții într-o valoare de 19 miliarde de lei, finalizate 1.420 și în execuție 4.442. Constatăm Timișu, Bihoru, Satu Mare, județe cu alocările cele mai mari și în acest sens Cred că ceea ce s-a vehiculat cu privire la alocări preferențiale pe anumite județe, pot să vă spun că este o informație eronată. De fapt, vorbim de plăți și nu de alocări. În a doua etapă a Programului Național de Dezvoltare Locală, pentru care s-au alocat 30 de miliarde de lei până în anul 2020, vor avea prioritate județele cele mai sărace, a explicat vicepremierul. De asemenea, vor fi finanțate în primul rând proiectele privind construirea de creșe, grădinițe și școli. Pompierii din Muntenegru depun eforturi pentru a stinge incendiile forestiere izbucnite în ultimele zile. În Croația și Portugalia, alte două țări afectate, situația este sub control. Andrei Paleu relatează. Да după apelul repetat pentru ajutor internațional făcut de autoritățile muntenegrene, elicoptere din Bulgaria și Elveția, dar și un avion din Israel s-au alăturat eforturilor de stingere a flăcărilor. Ucraina a promis la rândul său că va trimite un bombardier cu apă. Mai multe focare sunt active pe coasta Adriaticii, unele în apropierea orașului turistic Split. În nordul Portugaliei, 2400 de pompieri controlează incendiile forestiere. Cel mai violent dintre ele s-a apropiat de mai multe sate în regiunea Guarda, unde s-au făcut evacuări, acolo fiind de altfel dispozitive. Masive. În urmă cu o lună, un incendiu gigantic izbucnit la Pedro Gao Grangi, în centrul statului Lusitan, au ucis peste 60 de oameni. În fine, în Italia, pompieri au reușit să oprească pentru moment înaintarea flăcărilor ce amenințau capitala Roma. Vă reamintesc că și la noi pompierii se luptă cu un incendiu forestier produs în Parcul Național Domogled. Intervenția extrem de dificilă din cauza reliefului continuă și astăzi. Detalii găsiți pe pagina noastră de internet europa.fm.ro. Sorin Dragomir, mulțumim pentru știrile Europa FM Revenim la mare Luca Pastia alături de noi Sport! Bună dimineața! Apoi Nicosia, va fi adversara a viitorului în turul 3 preliminar al Champions League. La fel ca în prima manșă, campiona Ciprului a învins-o doar cu 1-0 aseară pe Dudelanghe din Luxemburg, gol marcat din penalti de Igor de Camargo. Din 11 le de start a lui Apoi a făcut parte un singur fotbalist cipriot, iar printre titulari s-a numărat și fostul jucător al lui Fecevas, lui bulgarul Comilanov. Milanov. viitorul va găzdui prima manșă săptămâna viitoare, miercuri, iar la 1 sau 2 august se va deplasa la Nicosia. Tot seară în turul 2 preliminar. Ludogore s a trecut cu 4 la 1 de al Vilnius după ce pierduse meciul cu 1 la 2. Lituanienii au condus la Razgrad din minutul 15. Claudiu Keșerau a fost eroul bulgarilor, a pasat decisiv la golul legalizator înainte de pauză, apoi a reușit o dublă. Cosmin Moți a fost și el titular. Ludogoreț va juca în continuare cu Hapoel Be'er Sheva. Transfer de senzație în fotbalul mare, si va plăti aproximativ 70 de milioane de euro pentru atacantul spaniol Alvaro Morata de la Real Madrid. Jucătorul de 24 de ani a revenit sezonul trecut pe Santiago Bernabeu, răscumpărat cu 30 de milioane, după două sezoane petrecute la Juventus Torino. Fostul său antrenor din Italia, Antonio și îl dorește insistent la Chelsea, care urmează să se înțeleagă acum și cu jucătorul nemulțumit de statutul de rezervă pe care l avea la Real Madrid. Luca Pastia, mulțumim pentru știrile din sport. Trebuie să ne grăbim, avem foarte multe lucruri pe care le facem în următoarele 50 de minute. 1992 este anul pentru bătălia hiturilor de astăzi ne batem. Am ales deja piesele, o să vă facem propuneri, pro, propunerile peste câteva minute. Uite, vezi mă, bâlbii, deși tu ai dormit cel mai puțin, Vlad. Da, am dormit două ore din cauza unui chef ținut de un miliardar pe plajă. Înțeleg că... Sute de turiști au fost deranjați de cheful ăsta. Înțeleg că ai fost în investigație și da. că ai făcut și un reportaj. Sigur adică că adică da. ție sprijinște mare, uite, revii da. la ceea ce îți place cel mai mult, reportajul. Noi vorbeam înainte să venim aici. Uite, doamne, nu se mai poartă reportajul, nu mai face lumea E El pe fug, e repede, repede Vă imediat De deci ce? eu am ascultat, ma am ascultat materialul <laughs> Și părei foarte vioi Da, sigur, la 5 dimineața <laughs> După o noapte nedormită Bine, Eduard Sanda și Ioana Ignat Sunt deja pe plaja Europa FM Dacă sunteți prin preajmă, haideți, grăbiți-vă Aici pe plaja Europa FM Pentru a-i vedea O să ascultăm imediat piesa pe care au zis de altfel În fiecare zi la Europa FM de mai multe ori Ne întâlnim cu ei în 3 minute Ce pregvență cu tine I will always be I will understand, someday, one day, you will understand, always, always will now, until then, when it will be right, I don't know, what it will be like, I don't know. Vlad Petreanu și George Zafiu În direct de pe plaja Europa FM Toată vara, toată vara Suntem aici pe plaja Europa FM Locul unde peste doar câteva zile Mai precis o săptămână vom fi live pe plajă Vom avea loc concertul Europa FM live pe plajă Uite sper să evit microfonia Suntem live pe pagina de Facebook Europa FM Și pe, to pe toate frecvențele Europa FM din țară Vă spunem din nou bună dimineața Să adună ceva lumea aici Ne ajutați, da? Bună Bună dimineața! Yeah! Hai că e bine, ușor, ușor ne descurcăm. Ioana Ignat, Eduard Sanda, bună dimineața, bine ați venit! Bună, bună dimineața seara. și bine v-am găsit! Ce faceți? Voi stați la mare tot timpul sau ați venit uh, acum no, în oraș? No, nu, no. în fiecare weekend, în weekend. <laughs> ah, stai puțin, profităm stai puțin. de vară la maxim. Am am am găsit. Prindem, venim. Am găsit un ușor accent aici, de la mine de acasă, bine, tu ești din Botoșani. Da. Ce cauți la București? Mă rog, acum la Mangalia. Ce să caută? Văs că fericirea sau ce? Uh, nu, neapărat, nu, eram fericită și la Botoșani, da? nici când. Da. Oportunitățile mai și mult mai ușor să-ți faci treaba de la București. Nu, tu ești așa răgușită mereu? Sau... Da, acum e puțin exagerat. Asta, de ce? Exagerat. vara și că... Vara aduce că bă, Vara se poartă răgușeala. Da, eu zic. <laughs> Bine, trebuie să spunem că bă, ai, ai dormit până când? Acum vreo 15-20 de minute? Da, eu păi am tot tot ce de cum am pornit la București până am ajuns aici. Și deloc. l a trimis pe Corneliu, care a venit foarte de dimineață, și m-a întrebat dacă avem un tehnician cu noi. Sigur că avem un tehnician cu noi și m-am amintit că am vorbit astăzi despre uh, meseriași uh, la Europa FM. A avut și el un meseriaș, a avut nevoie de un meseriaș și nu l-a avut aici. Cornel, uite, e box aproape, vino tu ca să nu facem microfonie. Zin, ce a făcut meseriașul tău? Ce -a, ce a făcut tehnicianul tău? Păi, în primul rând, îl cheamă râșnii pentru Așa. toată țara. Cine are treabă cu el să ne reclamă. Glume. Așa? Glumez, nu e foarte bun, dar azi cred că s timp noi plecam. A uitat să trezească. A uitat. Băi, e un meserie, A uitat de așa, tot. De e un meserie așa adevărat, măcar la E asta. pe drum încoace, în schimb. <laughs> e foarte bine. O să-mi pară bine să-l cunosc. Să nu uite de acum, să nu mai uite de acum încolo. Da, Moldoveanca e aprigă, așa că e bine să... Păi, fiecare să trebuie să-și facă treaba cu bine, nu? Să aibă grijă. Bineînțeles. Ce piesă ați lansat voi de să audă peste tot vara asta? Doar pe ta. Doar pe ta. Cum ați ajuns la ea? Cine a făcut-o? De ce a făcut-o? Cum a ajuns piesa la voi? Și așa mai departe piesa a fost compusă în studiourile Famous Production. Asta m-am prins, că eu un plâns acolo non-stop. Da? Da, deci eu un plâns, e o durere. Pe o chitară, eu... Da, nu? e muzica mea Sau? preferată de când înainte să vin aici, gen să îi cunosc, să tot asta. Da, ți se rupe sufletul când au scris. Da, auzi serios. Deci, practic, Randy, Joe. În chitarele. Da, să salutăm pe Randy, dar suferă. Adică eu asta e senzația mea, că suferă non-stop. Da, da, și asta e și senzația mea. famous da, suferă bine când suferă. Da. Deci de către Sandri, compozitorul piesei ce area Adeliei da. împreună cu Randy pe partea de producție și succesul și... e garantat da. hai că e frumoasă piesa, vedea. nu mai lungim Mulțumim, uh, Eduard Sanda, Ioana Ignat hai să ascultăm piesa și mai vorbim noi vedem ce mai vorbim după aia suntem live pe pagina de Facebook Europa FM am să vă rog să încurajați, da? să le dați aplauze asta zic și să ascultăm piesa Mulțumim. din această dimineață doar pe ata, în direct de pe plaja Europa FM Hai, hai. Mai știi că spunem că de dragul tău eu mor Tu zâmbei, nu sunai la 112 Adunam, scădem inim și-mi dădea Că jumătatea mea lipsă e inimata. Iubirea pentru mine era un sentiment complicat Tu m-ai făcut să simt că fără ea aș fi complet de Cine crede Nu-mi simții niciodată ce înseamnă să Din fii de inimi frecute prin valandă mm -hmm. Eu știu că tu știi că Mi se întâmplă să spun și ceva frumos Și femei fiind tu să înțelești înțelegi pe dos Alte ori mi se stinge lumina după un pahar Și ai vrea să mă anunci fără posa ta un buzunar Desculterezi din fire, fără iubire aș fi un încurcat ș Nu simți niciodată acestea mă săți vine mm -hmm. Dintr-o mi din inecute prin valga me mm -hmm. Eu știu că tu tri Doar pe a ta, foarte frumoasă piesa asta Suferință mare, dar Ioana, hai stai în mijlocul nostru Așa că așa okay. e frumos a Ai suferit în ultima perioadă? Sau ai cântat prea bine piesa, mă gândesc că adică, uh, ai un iubit? Mă întreabă colegii, întreb într-un prieten. Ai, da, da, iubit, da, da, da. nu am iubit. N-ai un iubit, deci n-ai suferit. Nu mai am de vreo trei săptămâni. De vreo 3 săptămâni? Uite, vedeți, asta e o știre în premieră, da? Deci dacă sunt doritori, Ioana are niște ochi absolut superbi, dincolo de faptul că are calități vocale impecabile. Dar eu nu doresc, asta e problema. Păi da, știi că niciodată nu-ți dorești, dar se întâmplă. Dar nu, nu vreau să întâmple. Am înțeles bine. Așa, o pauză, așa vreau să. Să fii singură da, și să trăiești viața. E și asta o informație. dar vreau să fiu singură, vreau să nu am obligații. Am înțeles. Dacă rămâi singură, dacă rămâi singură pe scenă, uite, întotdeauna au ieșit discuții vis-a-vis -vis de vocea unui artist sau al altuia. Da. Ai fost la Vocea României și practic acolo nu poți să păgălești publicul. Da, o să vreau să te ascult după puțină publicitate, să ne mai cânți o piesă. Tu bine, singură bine. să vedem dacă da. ești pe bune, da? Da. Perfect. Da, eu zic că sunt da? Bine, ne întoarcem uh, În direct de pe plaja Europa FM Peste 5 minute Deșteptarea Cu Vlad Petreanu și George Zafiu În direct De pe plaja Europa FM Nu mai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 conform Audit Retail Nielsen. De fiecare dată aceeași poveste, pete galbene pe bluzele preferate, din cauza transpirației, până când am cumpărat din farmacie Transpi Block. Acum e atât de ușor. Folosesc Transpi Block o dată sau de două ori pe săptămână și mă simt mereu încrezătoare. Transpi Block, împotriva transpirației excesive.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 149,9 lei.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 Ha, huh. here we go. It's summer. No, turn your radio. În direct de pe plaja Europa FM. Summer. E vară, vară, e soare afară E foarte frumos pe plaja Europa FM Foarte multe lume aici O să fie și mai multe peste fix o săptămână La Europa FM live pe plajă Suntem la bar unde vă reamintesc Dacă veniți să luați o cafea Primiți cana Europa FM gratuit da? Avem uh, o promoție și o, o cană de colecție Din noua colecție de cana Europa FM Deci dacă veniți să luați o cafea uh, Puteți primi cana Europa FM Și am văzut că Teddy, care este regele lor aici L-a pregătit și o colecție de cărți romantice Am înțeles că pot fi am întrebat dacă pot fi împrumutate și mi-s-a spus că pot fi luate chiar de tot. O zi prea îndepărtată. Ia să vedem ce mai avem aici. O travă perfectă. Păi, e... hai să le luăm, să le vindem. Da, de ce să le vinzi? Dar tu de ce vrei să uite Casă de, casa de casa sticlă? Ha, uite, nu vrei să citești o travă perfectă? Mm, mă gândesc da, că vi se potrivește, două doamnelor. Să de la o prietenă am uitat să o iau. Ai uitat să i cartea? Mă, chiar am uitat să iau cartea de la Kitty. Am uitat cum zice la carte, dar e foarte tare, mi-a zis ea. Kitty sau cartea? Kitty. Ah, cartea. Și cartea, bineînțeles. m Ioana, cum a fost la Vocea României? Te întreb uh, pentru că uh, toți concurenții cu care am vorbit frumos, după da, au spus că e o experiență foarte tare până acum. Da, este. este da. Chiar este o experiență tare. Te-a ajutat concursul în sine? Uh, da, uh, m am făcut un chist la da, gât. Așa? Nu, nu, nu, bineînțeles. Păi, cum să nu? Te știe toată acum, lucruri. te da. o țară întreagă. Da. știi din datorită... Ce este cum Cum ai de gând să profiți de, de momentul ăsta? E momentul tău. Ai fost uh, în direct, la nivel național, pe mm -hmm. televiziune, maximă audiență, da. uite acum ai scos uh, o piesă. Ai, nou, ai 19 ani sau da. împlinești peste 20? zile? 12. ani peste două zile. La mulți ani! Mulțumesc! A, uite, vedeți! La mulți ani! Mulțumesc, mulțumesc! A apărut și Luca în peisaj. <laughs> Uh, cum ai de gând să profiți de momentul ăsta? Ce, ai, ai o strategie? Ți-ai făcut o strategie? Moment, ce vrei să uh, faci? Gen... Nu știu, vrei să lansezi 100 de piese odată? Nu, n-am să fac asta. N-ai să faci asta. Nu, o să lansez o piesă, o să încerc să. Nu știu, să fie mai bună decât asta. Da, dar asta este foarte bună. Între timp, eu e foarte bună, e greu de depășit. Vreau să spun că vreau să verific dacă vocea ta e chiar vocea ta și am invit să, să cânți o piesă, okay, alegi okay. tu o piesă. Ce piesă vrei să? Skirt to be lonely. Ah, îmi sună cunoscut de undeva. De la Dua Lipa. Asta este, pe... no. de... am auzit și de Dua Lipa, să știi. Am auzit și de Dua Lipa. Ioana Ignat este în direct de pe plaja Europa FM în deșteptarea, ne puteți vedea live chiar acum și pe Facebook. Eu mă bag să citesc asta. O trava perfectă. Ioana It was great at a very start Hands on each other couldn't stand to be far apart. Closer the better. Now a big fight and snap doors. Magnify and all our why oh, wonder what for why we keep coming back from home? oh oh And all that flows, And I wonder why Wonder why poor It's like we keep coming back from more. Oh, oh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 Bravo, bravo, bravo, Ioana Ignat. Am reținut mai devreme, mi-ai spus că ești singură de 3 săptămâni și că așa vrei da. să rămâi. Rămâi, pe de altă parte, ai cântat chiar tu lonely acum, ceea ce mi se pare tot mai potrivit. Un... Bine, mulțumim Ioana like Ignat, mulțumim. mulțumim Eduard Sanda, piesa Mulțumesc voastră foarte este mult. foarte tare și se de la Europa FM deja de mai multe ori pe zi. Te mai așteptăm pe la noi, ai o voce excepțională. Aștept, aștept și atunci. Poți mai mult mai decât vin. vocea României. Mulțumim tare mult. mult, Ioana Mulțumesc. Ignat. Să știți că noi am, noi am, noi am, noi am cântat mai. Am așteptat ora nouă, ca să putem face momentul acesta, tocmai ca să nu deranjăm pe nimeni. A, asta, nu se întâmplă, asta nu se întâmplă uh, peste tot aici, mulțumesc. în stațiunile de pe litoral. Da. Vlad, care e în studio, acolo sus, uh, a dormit foarte puțin azi noapte. N-am dormit, să trăiți. Vă mulțumesc <laughs> foarte mult. Nici domnul Luca n-a prea dormit. Am participat, nici domnul Zafiu, dacă stau să mă gândesc, și alături de noi, sute de turiști am participat uh, la o petrecere azi noapte, fără să fim invitați. Da. Din propriile noastre camere am participat la petrecere, așa cum participă în propriul tău apartament la câte un botez ăsta de, de parcare. Știți că sunt, se organizează botezuri în parcări sau nunți care blochează circulația. Așa am participat. Uh, unde stăm noi uh, la hotelul Afrodita, uh, lângă este o terasă și lângă este plăjuța. E, pe plăjuță toată noaptea a fost o petrecere monstru cu lăutar, cu o stație de amplificare de mare putere. A fost cheful unui miliardar. Care s-a comportat, comportat exact ca un gherțoi care face chef în parcare. Eu a dat muzică la tot cartierul. Eu cred că exagerez. Dar să punem povestea în context. deci Noi avem program artistic în fiecare seară la noi la hotel. Iar Vlad a foarte greu. Respectiv nu poate să adormă tot timp cât este programa. seara noi am fost în Vama veche unde am băut câte O bere. Moderat. Moderat. Moderat. Ne-am întors la 11 și pe drum spre hotel Vlad era foarte încântat că s-a terminat programul și să se poată culca liniștit astfel, da. eu azi noapte am fost și eu deranjat de, de petrecere, însă am adormit de fiecare dată râzând la loc, gândindu-mă la Vlad. Da. A fost cu poliție, cu asta. Vlad, știi da. care a fost reacția noastră când ne gândeam la tine, nu? Azi noapte. Da. mă bucur că ați râs. Bine, avem... să vedem ce s-a întâmplat. Da, avem făcut. înregistrare de azi noapte din balcon, să știți. Ia să vedem. A... 5 fără 10 dimineața la joi dimineața la mare, la stațiunea Venus între hotelul Inter și hotelul Afrodita din Venus. Ce auziți aici este la vreo 100 de metri distanță pe terasa hotelului Inter. Chestia asta a ținut practic toată noaptea. Zor de ziua se sunat la recepție, la hotel sau la hotelul Inter. Ne-au spus eu, nu mai că nu avem ce facem. Chiar sunt două, trei mese ocupate acolo gherțuiesc un De ce Dumnezeu în lăutare aia trebuie să cântă la o stație care trezește jumătate de stație sau nu lasă să durăm o jumătate din stațiune și nu cântă la urechea sărbătoritului așa cum ar face un lăutar la la poliția locală din Magalia. În jumătate de oră n-a răspuns nimeni. În din urmă a răspuns-o, doamnă. Agent Malăianduc sau ceva de genul ăsta a zis, o să ne interesăm. Okay. Distracție mare la mare. O place să vii aici. În rest, dragele sunt pline de alge. De mâncat, nu găsești nimic ca lumea, mizerie, bani mulți și ghiolții. O să aprind luminile la ferestrele hotelului, înțelegeți? Cam așa bubuie chestia asta. Frățioare... Nu avem ce face. Da, da și ai distrat. Înțeleg. Intrigat, intrigat. Încă o dată asta e o înregistrare făcută în balcon la 5 dimineața, exasperată, adică. Intrigat, domnule, cum adică nu avem ce face? De ce poliția a dat din numeri? De ce hotelul zicea că nu are ce face? M-am dus să mă interesez ce se întâmplă. Și am aflat. Hotelul Inter este deținut de miliardarul Ioan Nicolae, cu afaceri în gaz, chimie și fotbal, care cu a fost eliberat condiționat din pușcărie în urma unei condamnări într-un dosar denumit Mită la Pest anul trecut. Acum este în perioada asta de probă și este judecată în alt dosar uh, care se cheamă gaze ieftine. Și crezi că sâmbăta da. asta? Și nu știu, era nu, era ziua dânsului. A, era ziua la era ani, domnul Nicolae. Mă păi... bucur că am uh, aflat că a fost ziua dumneavoastră. Păi stai o puțin, asta ai e. fost invitat la petrecere, -am practic. Fost Eu nu înțeleg de ce te superștei dus și fără cadou. Da, m-am dus fără cadou, am aflat care era toată situația. Uh, să mai spun și că domnul Ioan Nicolae are o activitate științifică impresionantă în pușcărie, pentru că a fost eliberat din închisoare înainte de termen pentru că, datorită intensei activități publicistice, când a scris 5 cărți în 74 de ore, un lucru care este remarcabil, este un mare om de știință... Eu zic că... Care... Bine, bine că da. nu l-au durut ploapele, că le scria în jumate din timpul ăsta. Adică... <laughs> am vreau totuși să, da. să remarcați că azi noapte, la ora asta, ce povestește, vreau să se întâmpla la 3-4 dimineața, el s-a dat jos din pa sau să investigheze ce se întâmplă acolo. Da. Vă mărturisesc sincer dacă m-aș fi dat jos din pat, aș fi luat o sticloanță din minibar, spuneam no. la mulți ani și mă așezam la o masă. <laughs> Da, de, da, trebuia să vii cu cadou Bine, Ne întoarcem imediat, rămâneți cu noi. N-am uitat de bătălia hiturilor. 1992 este anul la care am ajuns de ieri și până astăzi. Am ales două piese deja, vi le propunem și vom asculta una din ele imediat. Cristetarea cu Vlad Petreanu și George Zafir. În direct de pe plaja Europa FM.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 de bunătățări. Un studiu arată că bărbații se uită prima dată la ochii unei femei, apoi la picioare. Pentru ochi ai machiaj, dar pentru picioare, ce folosești? activ Dren. Combate retenția de apă și îți redă încrederea în tine. Pe orice femeie frumoasă, picioarele o scot în evidență. Tu cum îți îngrijești picioarele? activ Dren și ai picioare suple din nou. Caută promoțiile în farmacii. Acesta este un supliment alimentar. Știi, momentul ăla când te muți singur... Și prietenii vin mereu în vizită. Vină la Dedeman și ia-ți canapea extensibilă Maia la numai 799 lei. Dedeman, 25 de ani construiți împreună. Salut! Cum a fost la mare? N-a fost prea bine. Mi-a apărut o dermatită pe mâini și n-am prea intrat în apă. N-ai fost la farmacie? Ba da, și mi-a recomandat Oximet Spray. Oximet Spray? Nu este pentru arsuri? Ba da, dar Oximet Spray tratează și dermatite și exeme suprainfectate. Pielea are un aliat, Oximed Spray Cutanat. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul!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 Never huh? wanna see no other here in my bed You're such a wild guy, absolutely not shy You're the one cause I can't buy me love And I say I want you to freshen up my mind So I pray that you will be there to spend the time Time to spend the time You're never faking right tonight I got shoes on again there won't be no stopping and I get you knocking on heaven's door and I said I want you to freshen up my mind Perfect parfait. Attraque la la la la la la la. Alala la la la Europa FM, suntem pe plaja Europa FM în continuare. Călin ne-a lăsat ieri moștenire la bătălia, sex, bătălia sexelor, bătălia hiturilor, anul 1992. Scorul este de 8 la 4 pentru... Uh, domnul pentru, Vlad pentru eu. Da, pentru domnul Vlad. Apropo, te căuta un domn la recepție, mai devreme. m-a întrebat când te-am toți la hotel. Uh, este 8 la 4, am să vă rog să mă ajutați astăzi să se recuperez. Dacă aș face 8 la 5, practic aș mai avea o șansă ca până săptămâna viitoare, când avem ultima săptămână din acest sezon de deșteptarea, mm -hmm. să uh, pot să-l înving pe Vlad. Dacă da. nu pierd orice șansă, știți, pentru mine, rapidul în Liga 4. Asta vreau să spun. Încă o victorie și opțiunea pentru titlu este practic gata. S-a rezolvat. Zaf ar mai avea decât șanse matematice. Matem nimic mai mult. Bun, Pentru hai să vedem asta, ce am mai eu am ales o piesa care mă descrie foarte bine. Sau mă descrie anul 1992, ce Băi, să zic. Băi, stai că nu se aude. Am uitat dacă, să vrei, dacă vrei, pot o cânt eu. Da. Uite ce facem, ca să nu mă ajute, mă. Uite, mă, ce am facem. Deci asta este Time to Sexy, da? De la Right Fred Thread este alegerea ta și descrierea ta, după mm -hmm. cum bine zici. Dar eu vin puternic din spate, am ales o super piesă din 1992, n-am niciun nici dubiu că va câștiga astăzi. 0372069599. Sunați, ne intrați în direct și votați Mr. Big to be with you este hitul anului 1992, piesa care va câștiga în această dimineață. Nu te uita așa la mine ca așa o să se întâmple. 0372069599. Fioreli în direct cu noi. Bună dimineața, Salut. Viorel. To be with you To be with you, este 1 la 0 Mulțumesc, Iorele, ești cel mai tare ar fi Ia să, să vedem așa. Dacă facem 2 la 0 uh, cu Dan E perfect, bună dimineața Bună dimineața și când ne vă găsesc uh, Vreau să se apropie George cât mai mult George, da, deci votez cu mine, Vlad Mr. Big, to be with you este 2 la 0 Mulțumim, Dan și, și, și mai luăm un, un, da. un telefon Să știi, asta ca să uh, Vedem cine alege anul de mâine Nicoleta este în direct cu noi și dacă Votează e... cu Mr. Big, alege anul de mâine Bună dimineața, Nicoleta e Ce te tentează? Bună Are dimineața, bună dimineața, dragilor Ei, O să votez cu George și astăzi da? Este <laughs> Nicoleta ca să, fie, ca să fie bucurie mare acolo la voi Ia zine, ce an alegi pentru mâine? Na Nicoleta te am să te, o să te rugăm să suni înapoi și să ne spui anul pentru mâine. Ascultăm Mr Big to be with you. Uh! Discepția cu Vlad Petreanu și George Zafiu. În direct de pe plaja Europa FM. I want some hot stuff. Hold on, little girl Show me where he's to you. Stand up little girl. Be that bad when it's through, it's through. Fate with twist of both of you. piesa câștigătoare în această dimineață. Mr. Big 8 la 5 e scorul acum. Mm -hmm. A sunat Nicoleta și ne-a spus 1994. Deci săptămâna viitoare este decisivă. Deci de ce? mai e o emisiune mâine. Lasă că mâine o să pierzi 8 la 6 și după aia și după aia stai să stai gună și ai pierdut. Nu facem face un break săptămâna viitoare. Nu da, adevărat, exact. nu facem de trec în fugă pe lângă Vlad, care acum i-a <laughs> morțit <laughs> de la muzica miliardarilor. <laughs> Prieteni, a fost Buzică încă o ediție bine, da. minunată în această dimineață. Ne-a făcut o reală plăcere să fim alături de voi. Știm că parte din voi sunteți deja pe plaja Europa FM. Vă așteptăm alături de noi. Vă reamintesc, dacă veniți și vă luați o cafea și beți cafea cu noi, primiți cana Europa FM. E valabil lucrul acesta pe toată perioada, cât deșteptarea va fi la mare și, evident, pe perioada concertului Europa FM Live pe plajă. Absolut. Mulțumim tare mult să aveți o zi minunată cu Europa FM. Toate bune! Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu. În direct de pe plaja Europa FM. I want some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 și donează. Banii donați vor fi folosiți pentru cumpărarea de echipamente medicale și sportive. Detalii pe europa.fm.ro Popcornul fierbinte cu un film de acțiune, online-ul și offline-ul merg cel mai bine împreună, ca atunci când verifici review-uri pe net, dar vi și în magazin să l vezi cu ochii tăi. La Media Galaxy și pe media ai LED Smart TV Ultra HD LG cu diagonala de 139 de cm, tehnologie HD Repro și sonorizare Harman Cardon, la numai 2099 de lei. Media Galaxy, cea mai variată gamă de produse, conform Audit Retail Nielsen. Engie electrizează Untold. Sunt Julia și te invit la Untold să-ți energia pentru a trăi cele mai cool momente alături de cei mai tari artiști. Ne vedem la Cluj! Rubrica de Sănătate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 Cu Orange, afacerea ta e mereu productivă. Vino cu numerele de abonament la Orange și ai Huawei pe 8 Lite la 0 euro, 8 GB de net și minute nelimitate național și în Europa cu pachetul Orange Pro 17 pentru micii întreprinzători. Detalii în magazinele Orange și pe orange.ro Hai nebunit! Si cum făcut? E păi că pă, în salată, ia 5. Da, o Ce haștri, ce O stiu la cap.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 Fimați ascultători! Dacă vă doare spatele, folosiți Sindolor Gel. Dacă ați făcut o întorsă, folosiți Sindolor Gel. Dacă ați rămas cu gâtul înțepenit, masați ușor cu Sindolor. Sindolor, singurul gel cu trei substanțe active și patru mecanisme de acțiune, calmează inflamația, combate procesele ce întrețin durerea, împiedică formarea și transmiterea impulsului nervos și reduce senzația de durere. Atenție! Sindolor Gel nu se aplică și în cazul durerilor din dragoste. Sindolor Gel, fără durere, e plăcere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul! Hei, hai să-ți dau un pont! Morcovii sunt foarte bogați în vitamina A, beta-caroten și vitamina K. bucură de proprietățile lor și înlocuiește cartofii prăjiți cu batoane de morcov pregătite la cuptor și asezonate cu parmezan. Pentru gustări sănătoase și deosebit de delicioase, la Piața Lidl găsești morcovi la 1,39 lei kilogramul. Piața Lidl. prospețime zilnic. Taxi! Taxi!